de cantar i cuidar, saltar i de riure, sense cap per què, tinc ganes d'oblidar que sempre m'envolina, vull estar content. Tocsic el futur. fàcil i el més no es porta Per això cada dia el carrer no fan tos amb amicsemoius estúpidament Amb gran seuumris tinc ganes de cantar i que hi ha soai i de riure Però soc molt consell que també Hola, bona nit. Tornem a ser aquí, com cada dilluns, des de ja fa temps. Avui amb un programa una mica tapeït, perquè tenim ni més ni menys que tres convidades al programa. La Lídia Ramentós, bona nit. Hola, bona nit. La Montse Masoliver. Bona nit. I la Mercè Molist. Hola, bona nit. Elles són de la Universitat de Vic i ens parlaran d'un curset que es diu Transformació de matèries primeres biològiques. Eh, parlarem també d'altres temes, parlarem entre altres coses de literatura hi ha un acte a Manlleu eh, i un acte Vic, també a la universitat parlarem també del País Basc, de bisbes, catalans, espanyols de vagues, de mestres i estudiants i, i d'altres temes ja sabeu que sempre de temes no en falten, el que sol faltar és el temps però ho engeguem amb les nostres convidades. D'entrada, aquest títol és així com una mica seriós, això de transformació de matèries primeres biològiques. De què va? Va d'agricultura biològica, ecològica... Ens ho expliqueu una mica? Bé, el fonament de la matèria primera, òbviament és biològica, que també se'n pot dir ecològica o orgànica. Uh -huh. El que passa que sobre agricultura hi ha bastants cursets o cursos de certa extensió i en canvi amb el que és la, la transformació de, de la matèria primera aquesta biològica doncs no, no es fa gaire cosa i per això aquest curset, que l'objectiu és difondre el que és la transformació de productes ecològics i donar les bases en quant a normativa per eh, poder arribar a gestionar una empresa d'indústria alimentària fonamentada en o sigui, el que seria... A veure col·lògic. si ho entenc. No es tracta tant de parlar d'agricultura ecològica, que seria el primer pas, sí. sinó de parlar del següent pas, que seria la transformació d'aquestes primeres matèries. Exacte, que la, la filosofia és exactament la mateixa eh, la, que l'agricultura uh -huh. biològica, que és respectuosa amb el medi ambient i, sobretot, a via, a evitar tots els inputs de síntesi química. seria una mica el resum una mica així. Com ho has dit això? És que els, que els que no sabem de què va, què és el que hem d'evitar? Ens, ens ho expliques així des Està, del principi? No, de, es tractaria de que, si, o sigui, la qüestió és que si fins ara hem fet un esforç molt important en garantir que l'agricultura genera uns productes que són respectuosos amb el medi ambient i i segueix una sèrie de característiques que ens han reclamat molt d'esforç eh, per exemple l'ús de material no genèticament modificat i, i aquestes qüestions que això seria el, els, el que en diem els vulgarment l'estrangènic sí. eh, i altres qüestions doncs, seria qüestió de que no es perdés aquest esforç quan es fa la transformació d'aquests productes eh? i seguim uh -huh. en aquesta línia per tant els nous processos han de ser processos que siguin digues, digues respectuosos amb el medi ambient han de ser processos eh, que alhora incorporin materials eh, que, no, que també tinguin un origen eh, clar i no o sigui, que tinguin un origen també eh, biològic i sobretot han de ser processos eh, que siguin el màxim de, de senzills possibles no? o sigui, de sostenibilitat, no sé si seria aquesta la paraula sí, no? sí. o sigui, es tractaria que tot aquest esforç que hem fet per no utilitzar pesticides, eh, per fer la, el que en diem l'agricultura ecològica, que en el camí de la transformació no això, això no ho perdem. Bàsicament és Exacte. aquesta la idea. idea. Molt bé. I eh, a qui va adreçat aquest curset? Va adreçat a gent universitària que ja té un nivell, que ja té uns coneixements? Doncs o, o va, no. va adreçat a tots els públics, eh, va adreçat a gent universitària que ja llavors fa uns mòduls particulars i si no, la gent no té formació universitària, és una mica més ampli, però també hi ha lloc, perquè és molt divulgatiu. S'aprofondeix en els diferents temes i cadascun treu el profit que li sembla que, que n'ha de treure. Està molt bé, eh, hi ha informació de legislació, hi ha informació tècnica, hi ha informació de comercialització i també els fonaments del que seria l'agricultura biològica. I podria capítols interessants també, com aquest que diu eh, com es pot fer un canvi de transformació convencional Exacte. a biològic, o sigui una, una indústria que està transformant productes convencionals per entendre'ns com pot fer el canvi a, a mm -hmm. com es pot reciclar si es, reciclar. es pot compaginar o no es pot compaginar, Exacte. o quina problemàtica es trobarà, quins papers i quina burocràcia s'hi trobarà i és per ajudar uh -huh. a la gent que a vegades també està en aquest impàs Caram, doncs sembla una cosa molt interessant no? Eh, jo us volia fer una pregunta així de, de, de, de persona que no, no hi entén absolutament res. Eh, quan parlem de transgènics, eh, vosaltres creieu que és un tema perillós, com s'ha dit, o no se sap, o els pesticides són pitjor que els transgènics, mm, bueno. així una mica l'engròs? Una mica l'engròs, no? tenim estudis concloents que diguin que ens parlin de l'efecte directe dels transgènics sobre la salut de les persones. No, uh, això no, no, no, no tenim estudis uh, fervents d'això. No? El que sí que podem dir és que, que veure, hi ha encara coses que no coneixem i sobretot el que sí que podem dir és que els transgènics uh, tenen un efecte immediat en, en la biodiversitat en el sentit que els cultius transgènics eh, poden afectar la diversitat d'una determinada zona i, de fet, per això, en els meus casos es fan com perímetres de protecció en zones on hi ha cultius de, de transgènics. No? Això és un fet que, és clar si estem parlant de transformació de productes eh, ecològics, doncs que s'ha de tenir molt en compte. Al marge hi ha aquesta altra qüestió que... que donat que no sabem no tenim estudis de l'efecte immediat estem una mica a dir-ho d'alguna manera sota el principi de precaució en aquest sentit no? ara no s'ha de descartar que hi ha altres elements en la dieta quotidiana que tenen un impacte molt fort sobre la nostra salut eh? alguns dels additius o, o, o contaminants que estem ingerint cada dia en quantitats ínfimes però que estem ingerint Uh -huh. tenen I... un efecte importantíssim sobre la nostra salut. Eh? I que potser I... no ho sabem, això. Exacte. No? Vull dir que quan es parla de transguració de productes ecològics s'ha de posar tot sobre la taula. Eh? Els pesticides, per descomptat, no? Uh -huh. tenen... Aquests sí que sabem, sabem l'efecte que tenen sobre la salut i, per tant, aquest efecte no és gens desitjable, no? Uh, de totes maneres, transgènics i agricultura ecològica suposo que són contràries. No són no, no compatibles en aquests moments. No, no. És a dir, no. que d'entrada s'eviten, no? Exacte, d'entrada no. Hola Francesc, bona nit. Hola, Hola què tal? Hola, bona nit. Hola. Uh, estàvem parlant d'aquest curs que fan a la Universitat de Vic, uh, que es diu exactament Transformació de matèries primeres biològiques. Hem explicat, també per si algú s'incorpora tard, com el Francesc, que és un curs adreçat no només a universitaris, sinó que també hi pot anar gent que no tingui sí. una base universitària. I una de les eh, coses més interessants és que parla del tema de la transformació dels aliments, de la manera com les indústries es poden reciclar en aquest sentit. Què més podríem explicar? Bueno, el, el format del curs, jo voldria dir que és un curs bastant fàcil, és un curs online, és un curs que es pot fer tot a través d'internet i és un curs que té unes sessions presencials que es fan aquí Unes es fan aquí a la Universitat de Vic on es fan visites a empreses i es fan pràctiques a les mateixes plantes pilots que tenim on podem comparar paral·lelament el que seria una transformació tradicional amb una transformació ecològica i dona molt peu doncs, per reflexionar sobre els processos, quines matèries primeres es fan anar, per exemple, es, es fa una pràctica elaborant tant pa ecològic com pa tradicional, on ens venen dos professionals dels dos sectors i és una experiència molt rica perquè es posen sobre la taula les diferents inquietuds que té els alumnes. I després hi ha una altra sessió presencial que també és optativa, que ja es fa a Barcelona amb motiu de la Fira de Biocultura, que és una de les fires més importants en productes ecològics. Llavors, eh, si un no vol, pot, no vol o no pot assistir a les sessions presencials, pot seguir el curs només online. Aquesta o sigui, és una característica. Per internet, no? Per internet. Molt bé. Francesc, t'interessa el tema? Sí, jo volia preguntar-los pel futur de la comarca. Vosaltres tres sou d'Osona? Sí, sí. El futur de la comarca, com com tenim l'agricultura en aquí, la ramaderia. Ens estem Home. quedant sense aigua. Jo sóc de Barcelona. A Barcelona ens han dit que només hi ha aigua fins al juny. Llavors, com està la cosa aquí? A veure, el, el petit productor que ara quasi bé és el seu futur el anar cap a aquests sistemes perquè és l'únic que li dona un plus de qualitat per sobre dels altres. Però part, com que és, no només la, la manera de pensar des d'aquest tipus de de, de tipus de transformacions biològiques no només fa efecte tot això que ara comentàvem dels pesticides sinó que és una cosa més àmplia que afecta precisament també el medi ambient entre ells els recursos que necessites per tant, eh, va, és tot un, una roda perquè necessites eh, aigua però per tant el que t'interessa és optimitzar-la i això és interessant perquè l'empresa pugui ser rentable i amortitzar i que és un dels grans hàndicaps que, que té aquest tipus d'alimentació perquè realment pot acabar sent molt cara, ens interessa per aquest cantó, però ja és que ens interessa per, per en general pel medi ambient global. Eh, es tracta de, de justament de eh, tornar una mica enrere en aquest sentit, optimitzar tots aquests recursos i ser més respectuosos amb el medi ambient. D'alguna manera eh, és l'única solució que el petit productor que vulgui eh, continuar per aquí li queda. Clar, evidentment amb perquè, la seva transformació perquè l'agricultura la, convencional sí que ha presentat o presenta una sèrie de problemes molt evidents avui que si no es canvien i que tot canvi representa un esforç important de, de la societat a tots mm. nivells doncs serà difícil continuar endavant aquest ritme ah. no? hi ha uns pr problemes perquè és una agricultura d'un alt cost energètic és una agricultura també que contamina moltíssim i és una, una agricultura que presenta certs problemes amb seguretat alimentària. i per siguin... a la convencional. Convencional, el que dèiem. En canvi, aquesta va en, sí. en, en l'altre no. sentit. Clar, en el sentit que, que sigui sostenible a tots aquests nivells. A tots, a tots nivells. I molt respectuosa amb la matèria primera i amb, els, o sigui, amb el producte que també es conserva molt més els nutrients i respectuosa amb, amb el que serien els processos. En el curset parleu només d'agricultura, és a dir, el tema, no, no, no. El tema ramaderia... Bàsicament, no, no, no, tot. parleu Bàs, també? El fonament és sí. la transformació dels és productes. És que és al revés, eh? és en el moment en què aquestes matèries primes... Entren a la indústria. Sí que indústria. està una mica d'esbòs de, de tot això per situar-se, sinó en el moment en què es transformen, que per tant és a la indústria, que acabarà sent allò, no? O sí, sigui, perquè la indústria alimentària ha tendit ah. a utilitzar, doncs, molts Bueno, additius, molts additius és molt fàcil La llista dels additius alimentaris és llarga, fins a uns 400 additius que es poden utilitzar. Llavors, eh, amb, amb ecològic, doncs, se'n poden utilitzar alguns que es veu la funció clarament, que, de, que són naturals de a la i perquè la seva funció està justificada, mm. però, esclar, hi ha tot el tema, que és una majoria d'adictius, de, de colorants, d'aromatitzants, que són necessitats Superfils. molt superfluors, que tot això ja es descarta de base. Perquè eh. aquests eh, additius que dius que es fan servir en, en, en l'agricultura convencional o en la indústria agroalimentària sí. convencional... Eh, són cancerígens, alguns, com s'ha dit? O sí, alguns no? ho poden ser per acumulació. El que passa que no és tan això, sinó que el que intentes en una indústria és... A veure, molts cops són superfluos amb tots els sentits. Ara és la part fàcil, la utilització per un tècnic d'additius és la part còmoda. Inclús allò permet treballar amb un marge de tranquil·litat molt més elevat, mentre que en el cas de la, la cultura... Ai, de la, en aquest cas de la biològica el que has de fer és partir d'unes matèries primes de molt boníssima qualitat i a partir d'aquí doncs, aprendre a saber com és el procés per treure el màxim partit sense necessitat d'aquests additius, diguem, no? O sigui, és com, com qui està a la cuina i apren a cuinar bé o fa servir doncs, una cosa ja preparada, no? és molt més complicat i això requereix pues, que la formació del tècnic qui vagi per allà que de, una mica també està enfocat per aquesta part pues que, que, que quan més se sàpiga de la bioquímica, en aquest cas intrínseca el producte i més es coneixi el procés més fàcilment serà tot, uh, un, exemple, un exemple molt clar seria el tema de, dels olis, no? L'oli d'olivar, en agricultura ecològica, només s'entén el verge, no? Perquè tots els altres olis d'olives són uns olis que necessiten una transformació per poder-los treure al mercat en condicions més o menys bones d'organolèptiques, sobretot organolèptiques. Llavors, clar... Uh... Què, vol dir? Què vol dir això? El, gà... el gust, l'olor... Exacte, que hi ha, hi ha molts processos que són molt agressius Color. a l'hora d'extreure l'oli de l'oliva, llavors fa que aquest oli no es pugui consumir directament pel consumidor. Val? Només es pot consumir el que és el verge, que s'ha tret per un, un sistema... Físic, molt respectuosa amb el fruit de l'oliva, que és una, una premsada, això que estiu diu premsada en fred, a temperatures molt suau, i que extreus aquest oli verge. Quan s'utilitzen matèries primeres de mala qualitat, perquè, pel que sigui, o processos molt agressius, què passa? Que aquest oli se'ns fa mal bé. Se'ns enrencia, o se'ns torna tèrbol, o amb una ciresa massa alabada. I aquí, aquí entrarien, doncs, potser, els additius. Llavors, o, o en processos processos d aquest, d aquest procés biològic ja? tu ja no basa. No, ja no et pots permetre luxe d'arribar a arreglar-ho. Has dir de processar d'una manera molt correcta perquè el producte se't conservi amb les seves condi eh, condicions amb les seves propietats tal qual et ve del camp. Eh? Que de, són rics en vitamines, en nutrients, mm -hmm. no treure les parts dels cereals, o si sigui, no refinar gaire perquè totes les no, seves parts... Si nosa, si no que ens buscar la manera de que realment... O sigui, per pugui... exemple, els integral, quan parlem de pa integral, doncs és, és més sal una cosa que l'altra, no?, d'entrada. Home, Sí, cada part ens aporta un tipus de nutrient, el que passa que en biològic també es pot cabre un pa blanc si biològic, fet amb un eh? si, si el, la matèria prima ve d'origen biològic. El que passa dintre la filosofia sí que encaixa més bé el pa integral, fet amb una massa mare, amb una fermentació lenta, que provoca uns canvis bioquímics, que no tindrà un pa fet a empreses i, I, sense... i amb editius millorants. Això, això econòmicament suposo que té un cost, no? Aquest producte, quan arriba al mercat, deu ser força més car, no? Sí, des d'un temps que s'anem. mercat, eh, també, Sí. Eh? Perquè ens consta que ja hi ha grans empreses que comencen a costar ah. per aquest tipus de productes i, per tant, això afecta directament els costos. És a dir, que mentre siguin petits productors que, que s'hi llencen, el cost és més elevat, evidentment que sí, més són productes que no tenen una vida tan llarga, és a dir, que, que tot plegat fa que siguin més cars. Sí, però, Actualment però sí, però la tendència una serà... Una sí. mercat, eh? sí. Sí. Aquí a Espanya no hi ha sí. gaire cultura de consumir productes ecològics, però... no n'hi ha gaire, i és el problema... És el problema el perquè consum llavors... baixa el cost, és que és així. L'augment de consum baixa el cost. Hi ha problemes de distribució i tot plegat, quan no hi ha sí, molta demanda. Sí, però les mateixes indústries d'aquí treballem molts cops per les de fora, a cas de totes. la majoria Dica... del producte s'exporta cap a països on el consum és important, uh -huh. països com Alemanya, Inglaterra... Itàlia, França, Itàlia. Portugal, fins i tot ens, ens passen sí, ens sí. Estan per davant. Perquè justament semblaria que evitar el transport... Seria una cosa Clar, lògica, no? Aquí És a dir, aquí consumir aquí estàs. el que tenim a la vora, no? Ah, exacte. exacte. I, per tant, exacte. Exacte. el mateix a l'hora de la distribució. Sí, sí, potser hi ha una mica de falta, potser, això de, de la formació, fins i tot els consumidors, no? Perquè o d'una bona ens, informació. Potser ens hem acostumat a menjar fora de temps, la fruita... Per això la resta d'Europa també passa. I en Mengem i... fruites d'aquí sap on i potser les nostres no les testem. Clara no? s'ha de promoure el consum dels productes locals, Va, però és veritat sempre. que ens trobem en una societat que el transport és molt barat i ens podem trobar amb aquestes coses de peres que et vinguin de la Patagònia si sent orgàniques. També s'hi està posant una mica d'èmfasi mm. en, en tot sí, no això. Pos... Generava debat eh, l'any sí. passat, vam dir que no tenia sentit això, no? que un producte que sigui orgànic no, no sigui ambientalment sostenible, en el sentit que el, ja de CO2, eh, el consum de CO2 sigui molt elevat, no? aleshores no, no té... No té ja és, no és, és, com, és com un contrasentit. No? I, sí. exacte, però hi ha exacte. certificacions que ara volen incloure aquest concepte, exacte. no només de, de, que compleixin el quadern de normes tècniques de producció, sinó que a més a més sigui doncs, uh, un producte local eh? de... vosaltres tres esteu a la llista aquesta que hi ha aquí de coordinació i professorat sí, és que ho sí, sí, hem sí. explicat i tu no hi eres encara la Lídia Reventós, que és la coordinadora la Mercè Molist i la Montserrat Masoliver sí. però és que aquí a fa més de 20 anys que no podem veure l'aigua de la xeta llavors tot això queda molt a nivell universitari això que esteu explicant, però la gent aquí tenim aquest problema és per una qüestió pagar. de nitrats. Sí, sí. sí, que com, ja. sí el tema preocupador de, de, no. de la, bueno, de la ramaderia és un convencional. Aquest és un problema global que, que ja és més ampli que el que intentem nosaltres parlar no, només en aquest curs, no? però sí que és un problema però, bueno, que ens, ens si, estem trobant. Si volem lligar aquí, sí que aniria en el sentit que, a veure, que no s'estava fent bé no en l'agricultura, en aquest cas la ramaderia convencional. Nos Llavors, ja per una, no es miraven els residus, en una indústria ja en aquest cas està inclòs que inclús els teus residus fluids, que en aquest cas seria o, els sòlids, tant tan, tan se val, ho has de fer de manera que això inclús pugui servir, o sigui, que primer, que no perjudiqui el medi ambient immediat, ja no, no, ja no anem a mirar tan lluny, sinó immediatament s'ha de, de fer de tal manera que allò no perjudiqui en el seu moment. Si s'han de mirar i solventar les solucions un exemple en una indústria que havia treballat pues, es va fer una depuradora biològica. però hi ha una petita part sempre pot haver aquella petita part que es necessita d'algun additiu extern que no, que, flucu, que faci calculcular queix. però bé bueno, també n'hi han d'aquests que d'alguna manera poden ser nocus o que entren dins d'aquests que no porten problema. donc llavors aquell aquella primera de tot ja no intentar que preveure que els, els el flux de, dels... ara em sortirà del... el xirric que de, dels per dir alguna cosa, dels sòlids aquests o tan sols el líquid, se'n vagi, es, es, es vagi a les capes de l'aigua la, freàtiques i, i pugui contaminar fonts, etc etc Però, i no vagi, evidentment, a abocar-se si no és de, de mala manera. Vull dir que, que ja això s'inclou dins d'una un, indústria. De fet, totes ja haurien de tenir encara que no fossin biològiques. Això ja s'hauria d'haver acabat, ja no per biològiques o no, això ja no ja és que, no és permès clar, això llavors és... això aniria en funció de que clar, si, si això s'acota més perquè entra dins la mateixa mentalitat seria un contrasentit que tu mengessis bé però tanta fumessin a la resta no, intentés ser un tipus de, és que, és que... de transformació molt més completa, que englobi una filosofia potser no tant però o si sigui, una manera d'entendre les coses de pensar una mica més enllà Sobre no, i aquest tot... seria una part, això clar. no vol dir que ho solucioni per si més no, no greu no greugerà i mica a mica, si el pas es va fent cap aquí, ara, clar, allà on hi hagi una indústria que, que sigui de l'altra, la, pots doncs, veure uh, els, els sòlids aquests, després tu pots, de, sortint de la depurador, tant els líquids com, com els, els sòlids, eh, els pots utilitzar, doncs, novament, per, per dir alguna com es fa amb els, els purins, però sense cap problemes, després per les aigües. És que, hi ha dues però, és que són dos conceptes que sí, tenen a, que, a veure però a la un comarca, no solvente l'altre la, la situació és tan dramàtica clar, clar, la situació ja quan, ho seguem d'un històric no? clar, és que quan clar, parles, liberats... parles d'aquestes coses i t'imagines els camps com els tenim, les fonts clar, com clar, les tenim i això és i dius... bueno, aquí està, que això, això no, no perquè s'ha primat sempre la productivitat clar, enfront clar. de la qualitat i enfront del sí. respecte mediambiental la agricultura ecològica hauria dentrar força. Eh, uh, això no passaria si realment uh, es des començat l'agricultura, això no hagués passat. La ramaderia. I, igualment la ramaderia, igualment bueno, és la una indústria i és una alternativa i és una alternativa a corregir una mica la situació actual, eh, de una mica. Una mica o oh, toca començar a parlar de recuperar, de recuperar, de recuperar tot això que, que s'ha perdut. S'ha perdut. que, vols dir, que es pot recuperar. L'aigua, podrem tornar a veure aiu de la xèquia, no? Sí. Sí. Bueno, qual, jo posem... pinc... Ah. Jo, penso que costa... ah. Ah. jo penso que costa molt esforç i que les administracions s'hauria de posar està, està, molt aquí. més, Depèn més que... molt més fortes en el sentit de, de regular i els, a nivell de, dels controls que es fan i una legislació molt més rigorosa les administracions, però en parleu com si fos una cosa al marge de vosaltres, com si vosaltres estiguéssiu al marge de l'administració vosaltres esteu a la universitat sí la universitat forma part de l'administració no exactament no. la Universitat. No? vull dir que forma, forma part de tot, tot el conglomerat de l'estat espanyol Sí, que aquesta però... és una altra qüestió que us preguntaré a qui us dirigiu amb aquests prospectes en castellà? No, en, hi ha versió no, en català i... Hem, en castellà, no, ara en ha... castellà, tenim Ja, ja, però ja m'entenc la pregunta. A qui us dirigiu? Aquest, sí, aquest ja curs, curs va dirigir... Hi Espanya, eh? Inclús... Tenim alumnes del al País Basc, tenim alumnes que han vingut sí, de... ha tal, ha alumnes, alumnes catalans. alumnes sí. catalans. Per tant, és un curs que es fa tant en català com en castellà. Uh, i els mòduls que es pengen en el campus estan en català i pels alumnes que venen de la resta d'Espanya o inclús alguns sud-americà doncs estan en castellà eh, vull dir que això no hi ha problema perquè hi ha gent que només fa la part aquesta online, eh, que ho fa no. tot per correu electrònic i no fa la sessió presencial Bé, doncs en la mesura en què la universitat funcionen diners públics Bé, no. No, no, que, és que som de la Universitat de Vic La Universitat de Vic és privada I no, no, teniu, no teniu subvencions? No? Bueno, esclar, sí, tenim... Bé, esclar... No ho sé, no ho sé. Eh, que, què voleu ajuda, dir, privats? Que no té a veure amb la indústria local? No té res a veure amb la indústria local, amb els negocis que es fan a Osona? Qui paga aquí? Les indústries han col·laborat amb la universitat en moments sí, val, concrets, val. sí, és cert. L'universitat a Vic és una universitat privada sí. que què més voldríem tenir tot el sí. suport que tenen en aquests moments bueno, les universitats però nosaltres, públiques. A les estem... nostres mans està consciència de la gent i nosaltres pensem que a través d'aquest curs difons aquesta agricultura ecològica consciència de la gent i comença a ser una mica militant a ser consumidors d'aquests productes i aquí a Espanya penso que anem molt endarrerits respectar altres coses comença fent difusió que la gent coneixa que són aquests productes que se'ls cregui, que pensi que són bons pel medi ambient i que són bons per la salut però i no fent actes fer, sinó que demostrables ja, i... yeah. yeah, però per exemple Institut d'Ecomercat sí de qui depèn l'Institut? això és una entitat privada que certifica també eh, productes ecològics a nivell d'Europa llavors qui, qui financia l'Institut? que aquest institut sí, És un organisme Com? a través dels avals que, de certificació dels productors que volen la balta d'aquest institut. Val, llavors els avals qui ens dona? La gent que té diners, no, no ho sé. Jo. No, les empreses que necessiten uh -huh. doncs, eh, justificar que el seu producte, òbviament, eh, han de passar un procés de certificació que és una mica feixuc sí. i és costós, eh, que això és un, és un plus a, a, a tot això. Llavors, aquestes empreses sol·liciten, que és una val de garantia que el consumidor llavors té doncs a l'hora de fer la seva compra, perquè, clar, que, que, que m'ho diguin de paraula que un producte és ecològic, Uh, no m'ho creuré, i realment ha d'haver aquesta certificació. Ens queda un minut per la, per la mitja part. Uh, uh. Uh, jo suposo que tu, Francesc, el que, sí. el que vols dir és, és una mica que uh, donada la situació dramàtica d'Osona amb temes mediambientals, uh. doncs et quedes una mica compensant, potser jo, és una cosa que va adreçada només a una gent una mica privilegiada, no?, en algun sentit. I que és car, no. tot plegat és car. Jo estic ja una relació directa amb l'administració, que potser és directa, però llavors és directa amb la indústria local, amb els negocis, amb el capital local. Sí. Llavors estem fent, esteu fent aquí una feina que depèn directament de que segueixin posant-hi fons no, la gent no, de no, sempre. No, no. no. Veure, la, la indústria local col·labora amb la universitat, però la universitat és privada, rep també ajuda del, del govern de Catalunya, evidentment, perquè som una universitat petita i fem el que podem, però no, no, no es tracta d'això amb aquest curs. Nosaltres el que pretenem sí, és posar a l'abast de gent que pot aportar molt pel medi ambient els nostres coneixements tècnics. I per la salut. Vull dir, és que estem sí. parlant ja no només del medi ambient, de forma de, de consumir i de vida. Sí, i és test de tots els àmbits de la societat que s'han de promoure aquests canvis. I un mm. d'ells és el de l'educació, i l'educació està a, a les escoles, als instituts, a les universitats, siguin les escoles també són públiques i a les escoles s'ha de fer estan formació en aquest... aquest sí, Precisament, que no repeteixi aquesta situació. Clar, clar. estan iniciant contactes amb el Departament d'Agricultura una mica per subvencionar aquest curs, perquè és veritat que té el seu cost i si mm. el subvenciona tindrem me, més alumnes alumnats i es podrà difondre més. Què més voldríem nosaltres que un flicús, que tenim molts alumnes i que fos molt rendible la feina que fem perquè la creiem en aquest cas, eh? Mm -hmm. Ho fem molt de gust i molt contentes i és un tema que ens preocupa a tots i penso que tots... afecta a tots. Ens afecta ah, ja, tots, no només. Però, que, però que tota aquesta bona fe vostra si es porta fins a les últimes conseqüències atenta directament contra el negoci que fan uns quants Clara, no? i, doncs, però i, doncs. també i cap aquí, van cap aquí perquè que veuen que hi ha negoci. Aquí, hi ha hi grans marques comercials sí. que no cal dir-les, de la indústria alimentària. Diguem, les diguem les no, perquè ja hi és. grans marques, digules. i aquest, ja tenen la seva sí. línia perquè han vist que hi ha I negoci. I els grans eh? lineals com Carrefour, Eroski i això, ho estan i a més a més eh, s'impliquen fins al fons. Jo penso far, que aquí a Espanya far... ens costa, perquè no, no hi ha una base de Però consumidors fent, que, eh? prou potent. I primer s'ha de demanar, si de demana i les... serà. A veure, hauríem de decidir ara, no és una qüestió de temps només, hauríem de decidir si fem la mitja part i continuem després, o si preferiu continuar o deixar-ho aquí, com vosaltres vulgueu. Podem el temps és una mica flexible, eh? és a dir, el podem dedicar més a un tema o més a un altre. Bueno, fem, la mitja part, si fem una mitja part sí, i n'acabem de parlar. Sí. Molt bé. Doncs apa, posem una mica de música. Submariner sense por Mai no he tingut calendari. El meu rellotge sot jo que no tinc segons i que llargo les hores Tu vell timó que m'ajudes la teva dreça, tu i el vent. Treu-me d'aquesta tempesta. Treu-me que ja no puc més seguint una estrella. Potser vaig perdre el cel i vaig perdre el cel. Dóna'm força per cridar que no som d'aquí, tampoc som d'allà.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 Som del mateix món, no crec en nacions, ni en obligacions, ni en obligacions. Dona'm força per cridar, que no sóc d'aquí, no tampoc sóc d'allà, sóc part de l'oceà. Dona'm força per cridar, que jo sóc de mi, no sóc de ningú.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 les coses una mica eh, inacabades, eh, simplement per acabar què, què, què ens diriu com, com voldriu vendre el corset? Bueno, jo bueno, creiem que no només és el corset, que el corset en si és interessant perquè té modalitats que estan adaptades a petits productors i que de fet la nostra experiència és que Uh, ens han vingut alumnes amb petites microempreses i amb moltes ganes de, de, de, fer, de, de fer una opció que sigui interessant ambientalment i que, de fer uns productes uh, que, bueno, que, que s'estimen, doncs, que tinguin un aval ecològic. Doncs ens han vingut aquests petits productors i han, han tret molt de profit en, en les informacions i les sessions de treball que s'han fet o els materials que s'han treballat en aquest curs, no? I, I això ens ha agradat molt perquè hem vist que, que bueno, que, que entrar en el món de la transformació de productes ecològics és molt una qüestió de voler, no? I voler vol dir fer les coses bé, no? Voler fer les coses bé en un... Eh? en Exacte. un en que, en que tot és important. Perquè no? hi ha gent que ve a vegades com a militant no? de l'agricultura ecològica sí. i és fonamental, està molt bé, però no hem de perdre de vista que és un... seran empresaris i que és una empresa que ha de funcionar i ha de funcionar bé. Per tant, han de conèixer el seu producte, han de conèixer els seus canals de distribució, han de saber posicionar-lo i han de bueno, tenir l'aval que el certifiqui. Per tant, no només és qüestió de militància, sinó de fer les coses bé que a vegades, moltes vegades, es perden molts esforços pel camí, per falta d'informació tècnica, com deia la Mercè. Eh, una mica... eh, recordem que eh, això és un curset que es diu Transformació de matèries primeres biològiques, que és la segona edició, ja, no? A l'Escola Politécnica Superior a la Universitat de Vic. La gent que s'hi vulgui adreçar... Mm... Doncs entrant a la pàgina web de la universitat el trobarà. Molt bé. Doncs us agraïm moltíssim que hagueu vingut, que ens dir, ho hagueu explicat. Jo vull dir que jo ho faré córrer, això. Jo veig cada setmana gent de Lleida, gent de Tarragona... i ho faré córrer, els explicaré, que us he conegut... Però quan ho presenti, jo soc conscient que estic presentant una cosa que forma part del que són les estructures de poder. Per posar un exemple clar, si ara estiguéssim aquí amb periodistes del 9-9 i estiguéssim plantejant una alternativa informativa, jo els hi faria una mica el mateix comentari... És a dir, vosaltres esteu en certa manera depenent depenent de, dels que tenen els diners per organitzar aquest tipus de coses. Sense aquests diners no, no podria-ho tirar endavant i això us crea una dependència. I? Per I i que mentre això ho puguem fer el, el... el que ens sortirà serà bo. No, no? i l'administració no. no? s'hi va implicar Al, una Algú és doncs, que es mullin per un cantó i vagin en aquest... Algú és per n'espera donar i tot, però com a mínim han ens han deixat fer. Mirem-nos-ho ja, així. Ens deixen fer. No, Aquest és el problema. Ningú ens ha marcat... I en... som tècnics, almenys ja, jo sobretot som molt tècnica, per tant... No, no, però veure, que això no, ha sortit de la, la iniciativa nostra i ningú ens ha marcat cap pauta. No, això ho ha fet perquè... No ens marquen i... directius. Eh? Potser podeu tornar, quan ho hàgiu fet, de principi a final, i llavors aviam quina impressió us queda vosaltres, qui ha vingut, fins on heu pogut arribar. De moment, nosaltres depenem, t'ho diré sincerament... Dels alumnes que es matriculen sí. en aquest curs, eh, no, el nostre sou no depèn d'aquest curs, que, mm, voldria deixar-t'ho clar, sinó que és una cosa que nosaltres fem, mm. a més a més, i que creiem que, que, que serveix per empènyer una mica el motor de canvi a nivell ambiental, que, que s'ha d'empenyar, ens hi hem de posar tots, tots. I pensem que des de l'àmbit de l'educació, en qualsevol nivell, a nivell universitari o que sigui, es pot fer molt, no?, Aleshores, nosaltres hem fet aquest curs amb moltes ganes, moltes il·lusions i, i ningú ens ha condicionat el temari. El que sí teníem clar des del principi és que o hi havia alumnes o el curs no es feia així de senzill. O sigui, que aquest curs s'ha subvencionat, o sigui, fa bescomptades. Tants alumnes es pot fer endavant? Doncs sí, el fem. I gràcies a, a, a, a tot a gent, ha anat bé. gent que I, I és evident que és, i i és, és el segon, segon any que es fa i l'any passat vam acabar molt contents perquè els alumnes van donar bon, bon resultat en el curs i van aportar i nosaltres vam aportar i hem dit sí, tornem-hi tornem perquè creiem que, que s'ha d'anar per aquí, que hem d'educar, a la universitat no només hem d'educar a nivell tècnic sinó a nivell ètic, per tant estaríem fent un flac favor a la societat, a aquesta societat que ens alimenta, digue-n'hi com vulguis, però estaríem fent un flac favor si no donéssim aquesta visió en un moment en què és necessària. És a dir, a la Universitat de Vic hi ha medi ambient, doncs el medi ambient ha de servir perquè les coses canvin. A la Universitat de Vic es parla d'indústries alimentàries, sí, però també s'ha de parlar d'altres tipus d'indústries alimentàries. T'alternatives, la indústria actual com aquesta. I tenim un deure amb això, no? I una mica, doncs, aquesta ha sigut l'embrió d'aquest curs, no? Que és molt a, a, al marge de tot, aquest no, curs. Això, torneu, no? Torneu, quan ho hagis fet, aviam com us ha anat d'acord, doncs esperem que ve va, quedeu convidades per al dia, dia que vulgueu moltes gràcies, moltes gràcies. doncs apa, bona nit. Bona, nit. Bona, nit. bona nit en teniu més de programes? sí, sí, sí, ja. sí continuem amb el tema ara farem la trucada a la Montserrat Arnau de Sant Adrià del Besòs amb qui parlarem de bisbes, d'aquests bisbes espanyols i d'aquests bisbes catalans que sembla que ens volen condicionar el que hem de votar, com ho hem de fer i després ens diuen que no, però que sí eh, tenim la Montse ja al telèfon, no encara? L'últim que en sabem del tema és que Montserrat sembla que s'han desmarcat una mica francès. no sé si ho has sentit això? Sí, sí, sí no està mal. Com a mínim sembla que ho han dit clar que aposten pel diàleg i que bé, les paraules textuals em sembla que que s'ha de apostar pel diàleg i no per la confrontació política. Sí. Ja, ja és alguna cosa, no? Sí, tenim la trucada? Hola. Hola, Montse, bona nit. Què tal? Bona nit. Bona nit, com anem? Bé, bé, bé, molt bé. Bé, avui parlem de bisbes, no? És això, sí. Sí. Què en penses de tota aquesta moguda? Perquè l'altre dia en Cuní, l'inafable Cuní en el, seu, en el seu bon dia, deia que, que els bisbes han entrat en campanya, que l'Església ha entrat en campanya. En, campanya en... Rectoral, Sí, sí. Què en penses tu? Que es cuidin d'ells, que prou feina tenen. Això per començar. L'única política que haurien de fer és la seva que s'entenguin una mica amb ells, que siguin incoherents amb els que diuen i amb el que fan, i a partir d'aquí me'ls podria arribar a escoltar, potser. Uh -huh. Perquè de moment, com eh, ells compleixen a rajatar lloc que diuen «has lo que yo diga, pero no lo que yo haga», uh -huh. no, o, o «lo que tuvieres», no, alguna cosa així és, uh -huh. com són tan incoherents, uh -huh. és que la incoherència arriba fins i tot a dir tot això. mm uh -huh. Eh, L'altre dia li vam preguntar a en Zapatero què opinava de, dels bisbes que, que els diuríem de prohibir votar, no? Uh -huh. Amb això sí que estic d'acord amb, amb, amb aquest senyor, amb el Muñeco Diabólico, de que els bisbes, doncs, bueno, que votin a qui vulguin, tenen tot el dret a votar, ja sabem aquí qui votaran també. Uh -huh. No ens els hem de creure, són tots... L'Església són tots un poc a vergonyes. Uh -huh. I perdoneu que us ho digui aquí, a vosaltres, que els zona és la ciutat dels Sants uh -huh. i sap greu dir-ho. Però i els de Montserrat? Home, aquests no me'ls toqueu, eh? Uh -huh. Els de Montserrat són els de Montserrat, però bueno, uh -huh. ara seriosament. Ha eh, anat a de Montserrat realment s'ha desmarcat, realment uh -huh. ha criticat els bisbes espanyols ha fet una diferència eh, de lo que ell creu de lo que ell pensa amb els altres bisbes uh -huh. tot i amb això tampoc ens l'hem de creure massa eh? uh -huh. no olvidem que porta sotana uh -huh. sí penso uh -huh. la meva opinió uh -huh. jo és que aquests persones que van amb sotana o amb aquestes togues de lujo, són tots de la mateixa calanya. Uh -huh. Bueno, sempre hi ha hagut una diferència entre l'església catalana i l'església espanyola. Sí, per això mateix us dic que mereixen una altra consideració, tot i que sempre els puc posar en quarantena també, eh? Uh -huh. I... mm. No t'enfies? Exacte. No me n'acabo de refiar massa. mm uh -huh. uh -huh tot i que si jo tingués que escollir entre, mira el que et vaig dir, entre qualsevol polític eh, en aquesta gent de Montserrat, mm -hmm. pues, tampoc sabria quin triar, perquè me'ls crec eh, pel mateix reger. Vull dir, mm -hmm. els de Montserrat hi ha hagut eh, situacions a la història de Catalunya mm -hmm. que s'han mullat molt i s'han compromès bastant. És el mm -hmm. que t'anava a dir, com a mínim això sols hi ha de concedir, no? Exacte. Mm -hmm aquest benedicta de, del dubte perquè en certes situacions s'han arribat a comprometre força, força uh -huh. doncs ja mereix una mica de confiança uh -huh. com alguns polítics catalans també, mereixen una mica de confiança, però tot i això eh, jo, personalment, la Montse uh -huh. se'ls ha de mirar amb una mica eh, de desconfiança també, eh? Uh -huh. No deixen de portar sotana i ara em surto una mica del guió, Montse però ja que parlem també de polítics perquè al fi al cap els capellans també són polítics, els bisbes sí. sobretot uh, avui he, he vist per internet que Maragall l'expresident demana que es voti en blanc, què en penses tu d'això? És una maragallada més? És un, una excentricitat? A veure, a la meva opinió molt personal sempre que això ho digui un polític és una maragallada. Sí, a mi, i... mi també, mi també ha semblat, no? Que sembla que es rigui de nosaltres, no? Exacte. Si pensem, si heu vist alguna vegada el programa aquest que a vegades fan a TV3 de Polònia, que surt el còmic que imita en Maragall, que l'imita molt bé, eh. bueno, Maragall és un personatge que se n'enfot del personal. I se n'enfot bastant. Sí, a mi m'ha semblat una falta de respecte, perquè, a veure, jo d'entrada no, amb el vot blanc ja no hi estic d'acord, perquè és d'alguna manera és legitimar el que tenim, no? És a dir, jo no m'agrada cap dels que hi ha, però sí que m'agrada el sistema, no? jo, jo en faig aquesta lectura, sí. és a dir, que ho veig diferent de l'abstenció. Clar, o sigui, eh, ja no tan sols de, el vot en blanc penso que demostra que està d'acord amb el sistema, sinó que jo vaig més enrere al principi de les votacions, que es anava a votar per por. Es anava a votar per por i quan les empreses eh, remuneraven amb quatre hores els treballadors perquè anessin a votar. Uh -huh. I anaven a votar per por, per no tinguessin represàlies. Uh -huh. Llavors el vot en blanc és el que tu acabes de dir i a més a més una mica de por de la gent, no, no perquè que, quan tu vas a votar et tatxen de la llista, quan fan el recompte saben si he anat a votar o no he anat a votar. Vols dir que la por encara continua d'alguna manera? Jo penso que sí. És a dir, que no, potser no d'una manera tan evident, no? Tan evident no, perquè les fan en dia festiu, perquè la gent sigui lliure d'anar o no anar-hi. Uh -huh. No com abans, que les feien en dies laborables i per això anava tothom. Perquè uh -huh. donaven les quatre hores de permís, tot i que tinguessin el col·legi electoral al costat. Uh -huh. però la por jo penso que continua sent uh -huh. n'estic convençuda és a dir que tu creus que alguna gent que va votar no ho fa tota convençuda exacte els que voten en blanc dubto que hi hagi el 50% dels vots en blanc que sigui per això que has dit que estan d'acord amb el sistema però no acaben de saber a qui han votar Uh -huh. i l'altre 50% és per por, per això, perquè <coughs> després se sap qui ha anat o no ha anat a votar. Uh -huh. Perquè et sí, posen la ves, creueta. Ves a saber què en fan de les llistes de la gent que no ha anat a votar. Uh -huh. Claro. Sí, sí, és possible. I llavors jo sempre ho he pensat, això. Molt bé, doncs no sé, Montse, vols afegir-hi alguna cosa? Eh... Uh -huh. Bueno, afegir die moltes coses, però sempre sobre el mateix. No? quedem per la setmana que ve que ben segur que trobarem si no continuar aquest tema alguna altre. Sí perquè imaginat, se suposa que encara no estem en campanya. No? És la no? precampanya i ja tot em va ple. Vol dir que 35- dies falten ara per la campanya, sí, sí. més o eh? menys no per les eleccions. Ah, però, però per la campanya no, per la campanya falta menys. Ja. En uh -huh. ja 15 dies. Sí, sí. En diuen pre-campanya, però en fi és, és exactament el mateix. Sí, no? sí. Avui la notícia ha sigut com la campanya, perquè per un cantó han sortit el mítings d'en Zapatero, per l'altre el mítin d'en Rajoy, i per l'altre no sé qui eren, ni me'n recordo, de Convergència. Uh -huh. Han sortit tres mítins. Uh -huh. Llavors, no sembla la campanya. Sí. Molt bé, Montse, doncs t'agraïm molt, com sempre, la teva aportació i, i això, ja, ja en continuarem parlant. Ens sentim la setmana que ve. Apa, Mala. bona nit. Vinga, salut. Salut, meu. salut. Doncs sí, sí, sí, jo no sé distingir que això sigui una precampanya. No, no, és campanya contínua. Campanya continua i, a més a més, molt agressiva perquè al País Bas continuen detenint la gent. Avui uh -huh. han detingut el Fernando Barrena, Pachi Urrutia i Unai Fano per ordre del Garzón uh -huh. ja era un una cosa gairebé anunciada uh -huh. i bé el, els els acusen d'integració en organització terrorista per reiteració delictiva per seguir actuant en nombre de Batasuna a pesar uh -huh. de la seva al final uh -huh. no sé si quedarà gent al País Basc amb ganes sort que els Bascos tenen uh -huh ho tenen molt clar que... Bé, no tots els bascos, però vol dir que la gent, la gent de l'esquerra uh -huh. realment està convençuda del que fa, perquè si no, si això és terrible. Uh -huh. Però el més greu és que des d'aquí, des de Barcelona, no s'està fent el que s'hauria de fer. I es pensa que això queda lluny. I que no ens toca. I quan acabin amb els bascos, si acabessin amb els bascos, ja ens podem preparar nosaltres. Sí, sí. Si... si... Si continua en aquest ritme, uh -huh. imagina't el que pot passar aquí, que no, que no hi ha el mateix grau de mobilització. No, no, ni de resistència. No. El que sí que es farà aquests dies a Catalunya <coughs> és uh, uns actes de suport a Egoncària, recordeu que Egoncària és uh, aquell diari basc uh -huh. que també van ilegalitzar, d'això fa uns cinc anys. Sí. Hi haurà uns actes el dia 6 de febrer, uh -huh. el... <coughs> Uh, i, i acabaran el 20 de febrer amb una concentració a la plaça Sant Jaume. Aviam. A veure. També tenim, no sé tu, Francesc, suposo que tens altres temes. No, jo volia comentar una mica el judici de canvies de la Casa Ah, sí, ocupada. que ha sortit bé, no? Sí, sí, això s'ha guanyat. I els del 4F són tots al carrer. Ah, els... sí? Sí. Això... sí. L'últim deu haver sortit avui, doncs crec que no avui, em sembla que no. ahir o, o dissabte. Sí? Sí, sí? No he llegit encara. Sí, sí. Uh -huh. Són tots tres al carrer uh -huh. i, i a canvi ja s'ha guanyat. Són dues bones notícies. Sí, sí, sí. Bé, jo volia informar de dos actes literaris que es faran aquí a la comarca. L'un aquest dijous, dia 7, a les 7 del vespre, a la Torre dels Frares, a la Universitat de Vic. En parlàvem ara uh -huh. fa una estona pel tema aquest del curset d'agricultura ecològica. En aquest cas estem parlant de literatura, es farà una presentació de l'antologia Sempre voldré voler, sobre textos de Sajimont Serrallonga, a càrrec de Víctor Ubiols, i també hi haurà una lectura de poemes que faran unes 30 persones diferents. Uh -huh. Això serà, doncs això, repeteixo, dia 7 a les 7 a la Torre dels Frares de la Universitat de Vic a l'Aula Sajimont Serrallonga. I per altra banda, a Vic a, a Vic, a Manlleu, estan preparant un baranà literari de Manlleu 2008 eh, que coincidirà amb el dia 8 de març, el dia de la dona treballadora. Ja tradicionalment aquest dia sempre fan el lliurament de premis del, del Premi de Narrativa Frederica Montseny, que en aquest cas és la 14a edició. Però, a més a més, doncs, hi haurà com un recital literari eh, d'escrits fets per dones, catalanes, escriptores catalanes i universals. Pot ser gent, en principi, gent dels cursets de, de tècniques d'escriptura que s'han fet dos anys seguits a Manlleu. Uh -huh. Començaran aquesta gent per engegar, però, en principi, qualsevol persona que li agradi llegir i que vulgui fer-ho doncs pot, pot participar. Uh -huh. Si voleu assistir-hi, doncs us poseu en contacte eh, amb l'Ajuntament, amb l'Anna eh, Mira el Peix, que es cuida de la secció de Cultura, perquè encara hi ha un, un assaig, eh, mínimament es farà una mica d'assaig abans, abans d'aquest dia. Uh -huh. Molt bé. Què més, Francesc? Heu parlat de la, del Premi Literari que van donar a Andorra l'altre dia? No n'hem parlat encara i val la pena de... de, de, de, sí. de sí. Sí, El nou nou se n'ha fet un ressò molt mm -hmm. important, mm -hmm. la Najat el Elhachmi, que ha guanyat el... A veure si ho diré bé. El premi Ramon Llull de novel·la, crec, mm -hmm. crec que ho dic bé, ho estic dient de memòria. No. La Najat ja havia fet un altre llibre mm, mm -hmm. que es deia Jo també soc catalana. Mm -hmm. Aquí a la comarca tenim dues escriptores que són catalanes d'origen magraví, però catalanes al cap i a la fi. Una és la Nejat i l'altra és la Laila Carrug, que va fer un mm -hmm. llibre que es deia de Nadora mm -hmm. És a dir, que estem parlant de dues persones diferents mm -hmm. i esperem que en surtin moltes més. no sí. Això potser desmenteix allò que les escoles s'han de segregar els alumnes perquè no poden seguir... Mm. I no sé què passa amb els altres, totes aquestes pors i, i aquests intents de segregació que no porten en lloc. Això és un ho bé a desmentir, mm -hmm. està generat a l'escola pública i n'ha sortit evidentment ben preparada.. Mm -hmm. La que ha guanyat el premi aquest d'Andorra m'ha agradat alguna declaració que ha fet aquí a, al nou No, quan diu que transformar-la a ella en un símbol, seria banalitzar la qüestió. Sí, sí, i també parla de pornografia... No sí, sí, no parla clar l'Anajat. I també parla sí. de pornografia ètnica. Això no ho he vist. Uh, ella parla de pornografia ètnica en el sentit de la gent que això, que parla d'integració i, i d'acollida, i, i sempre estem acollint i sempre estem per sobre, mm -hmm. una mica en contra d'aquest concepte folclòric de, de les altres cultures. Mm -hmm. Sí? Sí? se'ns acabar el temps finalment us voldríem informar que estem preparant juntament amb altres persones una carta oberta al Síndic de Greuges de Catalunya pel tema de la campanya racista de Convergència i Unió El Coma Joan a la seva columna semanal li fa una crítica dura que trobo molt ajustada pel que és el nou nou, no està mal El Coma Joan també té un bloc literari literari més aviat periodístic Uh, que es diu a Correcuita, que és el mateix títol que té la seva secció el 9 nou mm. i que val molt la pena de veure'l. Mm -hmm. Per exemple, donc l'última entrada que ja ha posat és uh, sobre l'ejat el hatchme de qui parlàvem. Mm. I també hi té tot un llistat de blogs a Usona i uh, ell en diu la Osonosfera, mm -hmm. i en fa un repàs gairebé diari. vol dir que si voleu estar al dia en el tema B doncs... val. Bueno. Podeu consultar-lo. Doncs ho deixem aquí fins a la setmana que ve, que anem molt justets. Salut. bona nit. Salut.